Ușile noastre, mamă, ușile noastre sunt în univers deschise. Vis-a-vis, -vis, lumina umblă nestingerită, una către cealaltă. Chiar întunericul. Cuvintele se împacă peste praguri, cresc a luat cald din tot trecutul. Rădem. Plângem, tăcem, ușile nu sunt uși, ci nemărginirea ale sufletului care primește și dă. Nimic nu rămâne când va fi. Autor Gabi Schuster. Lectura Maia Martin